Sibiruko Eri Elkargoak ebedegain hartu zuela eskola erritmoen e-reforma. Lehenik Zergatik hartu zuen kompetentzia hori. <twek> Bago simpel da, zentak eh, zuñerik bon, izbizien ikrusta nula bue egiten ahalcien txede hori. Eta bakocha behalde haitzeko, lan in haitzeko partez, bon, Eriak delibiatu die egon, kompetentzia hori gaiti Eri Elkargoai. Berzerbuitzia izan adine bai liberalde usuan. Eta, hola, hortai partitu duk eta bon, irrialkarabak hartu duk, bosko izan duk eta... Bon, eta gero lan, irrialkarabako teknikalaiak hasitu lan nien eskoleki eta... Uh, eta bai... Uh, langileki bai eta hon hartin, bon, uste diat, uh, kausitu dien zabait... Uh, zabait uh, huren elkitzia. Bilduma bat egin duzu pixka ere ala ere... Eh, eh, Gobernuak ezagidu eh, plan, uh, plantane reforma hori... Diru galtzea handi bat dailka gorendako uh, bere gain ogen harttzea? Um, bai bai foststa eh, Gast handi bat, eh. aukkal ustez egin eh, eta hogei, uh, da Unsalaz,na uh, jadanik ebadaki uh, lehen hila betiekin hanippeitia, uh, Kaiuxago egiten dela hementuan eta jadanik badu iku sinula optimizatzen degin zerbitsu uh, Ez, eta inkešta ere banatu duzue, txasetxe, emaitzak, aztehtu izan dituzue? Bai, bai, uh, bon, uh, prezentatuik izan di, eh, orko espermategin izan boi uh, herrialka guako hor, eh, eta hartan lagerazten dugu, bon, urko uh, horki bai, uh, Uh, etxekuak bai uh, iakasliak bai uh, haurrake, eh, behar bada horrekoki uh, uh, konten dela zerbitzu horitzaz, eta bon, ue badia bano gaizaz umait uh, uh, pre hobetzeko, ebena uh, teknikalaiak erdia hartan gaino lan eta eta emeki- emeki haitzinatzez uh, gaizak uh, nustez gaintihunatai uh, dira bai. Sosialistak eta komunistak egielkarguaren ibil moldea ipatuko dugu ere orain, bi pundurik inetziren ados azken bilkuran, lehena basaburua etzela askikonduta nahitzen eta lehen dakari gehiago galditen dute ondorioz zergatik zizta ados eta faltadea basaburuaren bozera meile bat? Bo, en ustez uh, nula behadean ez da baide hoi er, behali, bait, uh, ez uh, galdubena eh uh, osibua be osotasunin behardavoi hartu eh ba, hartari hartar mai basen bakochak besek uh, uh, bai bat su uh, timena ikusten neguoi pentsatzu ta utetxi husiek ikusten dien nuguak besukun ezti da gisa handik egiten hal eta behardela bai kognitibitate azkarago bat tan plantan uh, sai eta haikira lani nai eta bon, ikusten nigu uh, herisumait basien hachari hachari tegeta herial karwai contre Eta boletien agertzene behar bada bilkuetat, eta hori ikusten dugi jale e, mandatuntan ez dela kaidea hitzik, e, eta untsa da hoi. E, mendo jiten da, ezpada, ezpada mendo adorzea, gana e, da mendo gokoskatzen dela, eta bol si buo nahitzen azteko, eta bo, hoi gehizahuna da. Eta goizuntan, aloseko auzapeza eta siberoko errialkaroko lendakari orde den Jean Pelea irriart dugu gurekin. Eri elkargoa aipatzen eginuen zurekin Jean-Pierre Iriart, sozialistak, komunistak, e, bi pundurikin zirela ados, bat haipatu dugu, basaburua horien ustez etzel askioz deskatua, zuke janduzu ala ere etzelak kaldera usik orain eta e, pundu horiek aipatzen zirela basaburukoak eta bestia da lujalde reforma, ez da bai da gehiago behar dela diote eritagak eta erri elkargoaren artian, siberua izaitiak garazita eta baigoririkin euskal mendigunean, e, kantoramendu behian hori keskagarri da jenden zat Uh, bai en utzes bai bohanitzek sti uano nulla beharra sti uano menganatu voy uh, eremia ha cambiato cela eh quando eh, uh, behin behin ustegienian xibiuan batiko zela Bon, consejero Gocobatpu, vena hoca es hoca bolu haldi han diturie. oso ikusiko ano bena, bon, bertan ikusiko dugu eta ikusten uh, bon, dugu jaute habo eh consejera la consejero administratiboak ere representatuko dira, bon, behar bat da Gytiago, guti, en, en urstez ja, gutiago eta ašolatuko da herritipiez, ez beitate, ez beitate eta ašolatzen ahal, eta bon, miniet proteie hiruintzen aida eta ez da behar bat da Gytiago gainti hundenea zuiten enetako. Uh, beste lugalde reforma bat, edo lugalde berezituaren galdea dintzen euskal egitik joan zen parixerat, frantzese estatuak ezetzeran, prefetak egiten edo egindu geroztik proposamena, erri elkargo hondi el bat, edo bakar batean izaitia ipar euskal egia, zer di oso proposamen orta zepo uh, bat? Uh, bo zepo bat, uh, en ustez, uh, ba... Uh, erantzumen haisinekin estatuaak eta hoi hoi atzaman ban erantzunen be salaen gibati kursi bitziena ikusten bitziena ben kusri beizian, kusri beizian ebene, eta uh, kechetsen 8ekin elan eta arapostu ah, eh, eh, negatiu eta eman biti eh, eh, kolektibitate behizia entako. Eh, Bena eh, uh, ba, e... eh, bon... Horregatik dela, zure ustez? Diozu horregatik dela, ez bai... Ba, erantzuna behar ziren, etzen lehen ministruak igori zingutu imat, behar ziren hartan batzen ahal behar ziren altsuetoki zabait erantzuna eman, etako hu, -hu hoi egin dira. Bena, eni... Uh, fe, en, enaldetik... Eh, Un zikurtzen baden zenta ohi igait igarendu egin hori eh ezta Eko zei dizelueki haute txiki hasi begia gokuzkatzan. Uh, no, ez da bai da hoi bardin ukenen ginean, uh, kolektivitate behar zihua eken maguin. Ordean, uh, bon, uh, hoi hunik barde pü, uh, ez da bai da hoi hasi koda, shai uski, eta uh, bon, gaintiko hetu ikusi bai uh, fiskalitatian, kompetentzien gainin, eta uh, enetako helbuie da hale uh, uh, uh, ahalbagia, Halizaini uh, uh, bon, uh, bon, eta beste hian zen gunien txedieiki, bon behar du xaatu zenta uh, bon beste okazio hementuz eta hanitzu henen behar du atzuko lai nahi ez behar prefetan uh, prefetan uh, planning edo uh, egintailkie, eh, behar denboa hartu eta... Uh, en urstez, uh, feio dugu tohoi raiteen bezala, gutako beti batu beharda uh, sustengatzen edin sederua, uh, koaktivitea spezifika dela kua. Autexen uh, kontseiluak, ekerzen bali mazuen gaiak parixerat, parisekzion lehen, autexek nahi bali mazuten egin entzela, ez da egin, zer ergan nahi du, baterak, plataforma horrek, leku joanota haundiagoa duela, pisu gerota haundiagoa? En urstez bai, eta... Baikorda, eh, zen ta bon... Epatuik uh, uh, izan da, bon, uh, igan... Uh, erialkarroako, sibeko erialkarroako juntan... Erepoxatuik uh, izan zaiku ez du gula hoi... Eta... Bon, mementu ez du gai zahandik zen eta bon... Uh, Goberna mentia... Uraazba uh, eta itzine egiten eta biha ian hiu gibel, ordiin ez dakik ususen zen adien ez zai... Beha egon behar dela diozue, eh. zerren beha? Uh, Elementu gehiago uh, ren bela, beha? Eh, bai, hoi, hoi. Ezti behar bada nula... Ezti behar dela bau jentaak tia izabaltu eta hola, baina behar duguk giraun lehenik untsa xeriak guganatu. Uh, behar bada gio egiteko eta... Eh, eni iduizait uh, lehen bau lehen begitugula bai... Uh, uh, badikugula ik... Like, uh, badikugula gaitza habo enmaiteko... Shiretartsun uh, habo enmaiteko... Uh, Herri eta badikugula hio antur, txolutoki, eh, kontsai... Uh, eriko končejuetat, uh, sen ta hepi ti askenik hepi ti bai edo eza, eh? eta meriel kargo handi hortan tan chartseko, eh? hoi behar da jakin behar badagentek ez eh, dakie, eriko, eriko, eriko končeji ti, eta bozkatuko hoi, eh? be... končeji ba koče behar duke bozkatuko, eta hoi behar eta atsiu egin jegin, herri, serri, behar badagun, Eta... espikazio emaititea eta eu zait baterak badila belekia sozializazio jotan uh, belekkie badila, boja da jakatsi du uh, mobilizatzen masaila eta bad bon, jenten... Uh, Jenten biltzen eta gehi horren unguien eta bon behar dugu urkal uh, kareki lan inai, uh, sosializizazioan horretan, uh, atxurri toki, uh, jentek uh, begannan dezen egiazki uh, hor euskal uh, uh, herrian haldela behar daila bat izaten eta behar uh, Halbeza, mehaztegoak behar Hondarkinen arazoa arazua ipatuko dugu orain, eurkeztu nahi Ondarkin tegerik bere hau zuan, xariko uh, tapean estrenatuai izan uh, da bat, ze polimikarekin badakigu, ez zote da ahiskurik azparnen bezala, Luzarako Ondarkin gunea bilakatzia xariko tapeikoa, Uh, <coughs> Beherbala, Sarikota Pekua en ustez uh, hogei bat urte goabehera antako plantatuita. Azparen edo, uh, hola zen azta bainan? Bai, bai, baina bon, uh, ikusten, ikusten dugu jale uh, uh, teknikak eta latzen daila, kambiatzen daila eta gehiago eta abo bon, uh, gaiza behrezen dugula eta ara, ara mod latzen dugula, gehiago eta bestila. Eh? Recyklage dago Hortan, eta bon, Horta bus behar dagoen, euh, Gio raiteko, eni hale, Baitu gudala behar be, be, be du hori bergaisa gentiak, eh, situaien iraitan besala, behar duen gentiak behar natu uh, ondarkina e, egiten dugula norbeak oak egiten dugula eta behar kasu egin eta hartako atezabaltze hori uh, unchajin da izan da zenta jentihani jin baita ikustea, nula, nula eta nula tratatu izien, nula Uh, Nulekin izan, uh, tratamentia ben desetez, bazka, uh, zenta aizago da uh, deseten urtukizi eta beste aldetat e urtia, ben ahoi izta lusa juitena hal. Eta, bon, trabat fite izan endia, eta jadanik basien zu mait, eta bakočak behar duge uh, tratatu gu desetak, eta eh uh, bai bada esunsobitate hori hartu eta baia leheneno lehenea bai uh, eh lehen lehen e bai, uh, guke ganatu behate kula eta dehet hoike uh, halbe semeeste tipitu eta kasio egin zaiten du zi hosten du zi nulo hosten du eta hola regi dut batek, du regi dela kobatek kudeatu kodu sharikota uh, pribatu batek azpi kontratatu du? osoki biltar garbitu uh, hor jonasten Eh, eh, rigi, eh eta SSS uh, pentsa dute penciadute um, espalisi san uh, espalisi san uh, bon uh, kolektivite, kolektivite, es, eta pubblico batek spasinci dei hoi bega bege, hartu eh uh, sharikontapeko azatekin una uh, baita eginik senta private handi hoiek bai beoliak bai beste zitak eh, Bade, bade, beste aktore hoieke, beharren kua erremioa txamaiteko, uh, eta txegyur, uh, uh, behar bada batena txamaitia e, uh, euskal erriin ez baiunakua, ez e-sarekotapua, e-sarekotapua, e-satekin ban eginik. Haliz, uh, bon, hor, uh, uh, nula behar dein haute txek bene espronsalbitatik hartu dutie eta bon... Uh, uh, Eta bortxaz bada bortxaz uh, mementoz umaitez uh, Beherruk jendugu arra postu bat hemen gale goe deseta tratamentin Eta uste dut uh, uh, rapostu hoi uh, atzamanek izan den Bena beti badug lan inai, erandudan bezala uh, Deseta hoi hien halbez emeste tipitzeko Eta hoi enu ustez gen... <coughs> begaina hartzen badu kaso egitia Eta bestalde teknikaei aitzina jurnanda eta segirniz uh, herbentik ho hogei otten buean uh, Bada beste maleaik E, e, behar bada xia juago eh? e, trat, tratamentu berri zumaitean atzamaiteko dexeto hien e, e, beste nopait edo zerbait egiteko Bururatzeko Jean Pei Iriart horretaraziko dugu ere alozeko hauza pezazirela, ikastola badela alozen eta ere moa dela bilakatu eta ortarako obrak egiten ari ziztela zertan dira eta nun izanen da ikastola begia. Uh, Kastola berria izanen da badugueetxe bat aloze karrikako usahargean uh, sala behitzen dena uh, lehen uh, seoategi bat zen gero izan zen uh, Notre Dame de Jacquesuk hartu ziren begaen uh, eta... hat biltzen zutien koloni de vakantz, hau eh, portetak... Oportzen hey. 3. Haureak hat nia eta geho bon dira oh, hoge jurt eskaz behiz handi eh, bon zen bon, eta bon sekuritate haidien eta bon sekurtantxa Aldi, eta hori zpizien uh, dëvzhe hunik për foshta, eta gehoet zakien ço egin, eta gehuke uh, ez geni nahi herrie, gëtzi utzi juci bon, uh, bën, handi bat, eta kantien bërë shohu handi bat, eta ez geni nahi utzi hua privatu bat egi eh, eta bon, eh, errabaki gunean ehostia eh, eta geo 2 mila zazpian eta geo jantik aitzina nahi eh, izan duzu edizumaita plantan ez zai bena behala ikusi duzu eh, xosan alderti, finantzamentin aldetik eh, ez gine la askak gihau eta geo agitu da gaiza nula ze herrialkaruak eh, gune bat txarkatzen zian zantro eh, eh, doroazir del delko hien Atratzeko kantura mantuko bitzeko biltzeko, porretan. Eta mementu atratzeka eskola handi, ebena e, beti eginean gure bat txerkatzen zenta han badakigio ez dela zuiten ahal Eta bestalde e, ikastola e, e, Guna herxean zen, eta herriakagoak eh, emantzelaik eh, gela bat du biga eh, haur zaintegien alo zen, eh, beti dozena bat, ohan borz haurentako zen siedia, eh, zen, zen habo. Eh, oi harko purua zinez goiti eta en ustez berrogeiz goiti dia. Eta ez da uh, egiskurik, oai atakatu haizaitia falulegearekin? <coughs> eh, en ustez ez, zen, Gius hartzen gira uh, osoki uh, prefetak uh, egindin uh, arretea, handaiek eh? uh, eta zibo edo handaiek eustoiat hilanda eta briskusena uh, bai uste dut, et, eta uh, eta gaitzina bon, arrete bat helkizin nula zeta, uh, herri bat eka uh, um, egoitza zahar bat uh, Usten ikastolai, eh, alokaide bat eik kontre, alokaide bat eik trukgu, eta gik hala-hala egiten dugu, eh, goitza zahar bat arberituik, arra modlatuik, eta seshkak alokaide pakatu du, eta bon, uh, arazuig ikusten uh, Uh, bon, Arfuzi izan dadin, eta bon, bestalde ikusi dugue, uh, dugue uh, ikastolak bestetan otan jol eginik izan diela. Azkenik, hori uh, dila urte bat edo habosek uh, uh, angleteko ikastola eginik izan da, zapaltuik izan da. Ez zu bon, ikusteguk, uh, arazuik, uh, traba zerbait izan dadin. Ongida, Jean Pei, iriart, eskertuko zaitugu gure galderer jardetxirik. Ba, eskere ikan izu.